Iboa ez, ikonbietu berezi bat, ere mengure estudiota nuz, ere mengure endabiziko onkainak zaharako maratoria izan mola, otxaiak eta enen murekin, Euskal Herriko, e, bria koelo Batzorbeko, kide bat naukagu eta daik inzente konferitza monogu, Egin da gaukoan, hori eskrenzigoen eta aukeritzago orde bai, baztapenako kilea batekin hitz egiteko aupengo brigada hoiena urteskena eriteko. Besteak <totipen> eh, ere, bezena da gureko errespontsialdia izandugu konpongenta eta irizierrek konborleo eh, mota eskubre Ze momentu musika, bainan, e, ba ez momentu hasartzeko gure hormilatuak ekartzen zion musika baina baizik it oso ondo zergatik baina ez da sartzen beraz haututako dugu ja Jon arratsaleon Keixo arratsaleon amilie hori egundugu hutsak saioen eta esateren benuen ba Saharako maratoia sitzi mere zurekin urrkoan eta zua Euskal Herriko e, ba maratoien batzorkoren antolatzaileetako batzara eta denu bueno, e, ez dakit hasiko gara saltzen zer den e, Saharako maratoia naiz ba oso el Saharako maratoia daitza e, is iz, e, ir isenari ondesala ba, maratoi bat Ospatzen da la ba esaten eh? eh? duguenean ba? esan izanaitua du, ba? safarak froxiatu dire kampamentutan, Andiriako egon mentaldean. Eta bueno, eh, maratoi hori urtero ospatzen da, gerari bilbide luzea dauka. eh den 3. eketatik nasionarioren esaten zekia, ba fecha ospatzen diren fechaek eh, badutela eh, esalei aldeigari bai ez bai, beti lastelketa izapen daba otxalea maieran, e, otxaleako inguruan guguratu gara damliatzen gailuita e, mazaiko otxaleako itazazpin e, aldarrekiatu zara Saharara Arabiar Republika Demokratikoa eta data horren inguruan urtero urtero, aurten amabio aldiz bingira eta bat naziz zanezkero amabioarren ba, e, aldi auspatuko ala Saharako maratuia Mm -hmm. e, akaso hasi ko geraz egiten eh, maratoi hori or, or, horretan sakondu bainoren pixko bat Sahararen eh, inguruan segurazke gure zuen gehienek bardakiite biskate eh, zein den egoera hau okupazioarna eta bat.ina bueno, olako pintzela da batzuk konako laburpen txiki bat eh, akaso egin dezaigu ez, nahiz kokkaen txiki bada ez dakiiten refuusiaatu kanpamenttu beti. Eh nahiko ezagunak girez, baina badago ezte horren natzen, ba, uitzuk edo zenion dago okupazio bateen erraeli gade gordinak, ba, nire atzirundaren jubitan magostako bukara, ba, Marokok, dena aldeko sazara horrendik, espainiar koloniaz alaba okupatu zuena, eta eragintzuna, ba, exodo batez, exodo gordin bat, zeinen bitartez, e, ba, hainbat eta hainbat zaharar ba, erbestera behapietu gara izan zuen, ba, marakoko indarra ba, bombalkatu eta karatzatzik unbitartena ez eta oso oza, oza batzuk garrotu zuen e. balderiako mugaze harkatzea, hori unxal buel ikutzien, gara jartan eraprobizional baten e, kokatu zien eta zuten e, zura asko gira ungo erbestei, baino jagani bai hau urte zeluzatzen den erbeste bada, eta ez, ez zailo ikusten ba, ba konpombirako zantzuik ez bero da beste realiade bate areta gordinagua eta da ba, okupazio pean bizirien zahararena ez ba ane goera ba, ez da asko zuia okupazio pean ba Gizasko, giz, gizasko, gizasko bideak, ba, ez dikuzte e, bernatuta inolaze eta marakoko behendero errepersiboeik, ba, menpean, ba, bizirik, e, unero, ordu oro eta minitu oro ez. E, Tratu txarrak, atxilopetak, e, espetxeratzeak e, unero kobia dian urralde okupatutan eta perna daba, ba, nazio arteak ezin ukeusi eiken diora, ba, ez harita daukaten ba, blokeo informatibo pean ez da, hori da, handiak momentu gertatzen den, ba, gauzea ez garrigen hau isera, ba, ez zene handa unie bloke horrek, ba, eragozen era dula, ezin utatako, ba, ba, jendea nazio artean, ba, ezagutzea, handa ba, egunero-gunero zagertatzen den ez, hori entxe bertan, onaste uruanetan 23 e, larra peitzekoa zien eh Casablanca ba hiazkoa ba, de ni zikeko kamo kakam kam, famatu izan ditun pamentu hartan eh hichi lotu situzen mailmat eta email azterba nahietela peiteta militar batean eh e, ba, ba, da ez eh akusatzen ditu ze 2014 eh irbelparitu e, eta Marokoko aberriaritara izi beharik egazez, eta ba, nazioartean ba, nazioartea oso zaila da ba, kontuaguen berri jarraitzea, ba, lehen ari bat zegin, zerretela dukaten, ba, bloke horren batik eta ba, Marokoko gobernoa eta polizia ba nahi eran ba, nahi den guzia ikendu lurrateko Eta bueno, eh, Sahara Maraltoia ez da lurraldoko batuetan eh, burutzen baizik eta errefusiatu eh, kanpo hoietan. Eta balio du ere bai, bai sagutzeko bertan bertatzen den azkenean eh, esaten, esaten zenidan elkarrezketarekin azioan joan den, hau ez da kilolfroga oikoa ez? Ez, inolera ez, eta e, kirola da bai, e, zahantzeik ez da maratai bat eikea ja, baina kasu honetan ekirola e, da ba elkartasunak eta zoritxarrez ba kasuntan kasu honetan ba erakutsi egar da momentuz ba erbestean egiten dan ekipatik inez. Gure gogoba da behar ba, du baino lehen Saharako marazoria brutalizatea ba, sahararen ruraldean ez, eta momentu honetan okupazioten daun ruraldei zoritxarrez bertara ezin gira jun ba saharako ba berria eta BDN autoeterminazioetan den bergantzirako eskubilean arekatzea eta burutu edarra ba herbestean ba eta atzerrian ez ben dio esan dugu moduan ba ortengoan ba mabibaran aldiz. Mm -hmm. Eta esaten nireneiz bueno, kan ba herbestean egon, egon, bertan saharauiak ba daude bizitzen, gainera urte, behiegi esan dezakegu bizitzen ati direla bertan, eta esperientzia honen bidez kontatuko dugu lehendabiz igual pixka bat, nolako esperientzia den ziren ez da bakarrik e, e, jutia ara, korrika ahitera, baizik eta egun batzuk bertan pasatzea, eta askenean basa jarabiauen e, kultura, ohiturak eta bizi modua, ezagutzeko para dematen du ba, ez? Ba hori da ez, lehen bezala e, gustartzen da ki eta elkartasuna, eta elkartasun hori ba, ba nola egiten dan ba, ba bertan e, integratu ez lehenengo Hemen diken edo e, at, atzerrektik e, guazenok e, ban alohatzen geha, ba, e, bertan refusiatuta e, familitan, beha ekin jaimetan bizitzen e, da zenien mogo zenien moduan, beha zuten behaien dugu, nahiz daik oso utxigen dugu, zoritxarrez, baina ez hau dugu behaien uitzura, behaien kultura, Hara izaten degure e, ba, ezagutzeko ango errealitatea ba, osasun gintzan edo hezkuntza balian norako proiektu ugaratua izan dikuztenaz beha bai, be, ina hipertan e, formatuzetat zerretik izaten duen laguntzan bitartez eta da ba, ango errealitatea ango beha ina e, justizia egarrioi, ba, ezagutzeko eta e, ba, ina justizia hondi baten e, ba E, eza guera eikeko ba, bertati-bertara ez. Eta hilesan, e, ba, ososua berazgarria gabeaien nola zeharrera ikan dizuten, nola tratatzea zaituen eta ba, nola momentu oro nola e, daude tendiente ba, e, ba, zu ondo zaindua eta ondo ondo ezen eta eskede da izugarria da ba, nora zeharrera ikendizu duten eta nora atratatze zeikonez eta horre, horre bakarria e, xajara maratuiko ba, e, e, e, kintza edo e, e, e, lastelketa beha egusten ba, du egusten dezakegu diarren plano batean ez egia e, da beti zoazela egidea batekin eta han bizitzen bezune eta ikusten bezuna ba, Zearro bat dintzatzen dut, e, zuk zen euken ikustegi egin bat, bat zeharu, ba, beste ikuspegi batekin, eta nik uste e, ematen dezuna, baino e, jasotzen dezuna askoz gehiago dara eta e, da, e, bidea bat oso oso da benaz barria, zentzugu zita. Mm, Zerro bidea jau, esan dira zuk bostaldi zein ja da. Ez dakit bostetan maratoi osoa induzun, edo maratoi erdegia, edo beste bai, e, lasterketa bat zer horere bai, esan barra dago, lasterketa indaiteke, baina ez duzu zergatik, maratoi oso hori berroita kilometrokoa, egin behar, ez, e, jende hain prestatua ez dagoen ere bai jundaiteko herralako esperintzia oizitzera, ez? Hori da bai, ez ondo on, diazun bezala ez da ba, maratoilaria izatera e, sahara maratoikoa durakuntzan barren e, e, ba, daudere beste bastarketa batzuk eta hori berez ba ez da itzaki, ez da hitzakia, ez unka hitzakia izan behar ez joateko ez daude maratoi az gain ospatzen da e, ospatzen dara, e, ospatzen dara aihungo kampamen, eta e, bi kampamentu narteko distantzia da, gutxugura bera eta kubritzen da bagarreta bi kilometroko distantzia maratoiaren, baina badago ere, badogu beste lasterketak, e, maratute dugu herria dago e, amara kilometroko lasterketa dago eta bos kilometroko lasterketa. E, lasterketa guzik hamaitzen die elmoa puntu berdinak daukate eta ertera puntua bakokatzen katzen dagoa distantziena arabera batzeago edo, edo hola. Eta, bueno, norbait txutera iba gaitu, eta esaten erioa, ez dakit, norbaiteko interesada haukat, e, esperintzia politia izan daiteke, zein e, dira pausuak nola antolatzen da bidai hori, e, zer bar behar da horrelako zerbaitetan partartzeko? Bueno, elemenko bat pixkater, e, oinari, oinari, oinari txuna jakikia da badala e, astereteko abidaia bat, normalki hostiral iluntze baten irtetzen da, aurten gontan, Iza, izango da egaldia maderiatik otxegarren horietan hauean eta urrengo e, ostegun ostira laibitarte izatea ditzulerako bilaia. Eta hortaz gai ba e, gero horre jakin berrekoa dagoa ba, asan neurria ez e, e, kasunetan izaten da behatzi diun euro diuko e, por horrekin horretzen da egaldia Eta gero diren u satirate normalizatzen diren berri gero erabiltzen da. Eh lasterketaren eskubide eskubidea bezala eta gero dinu kopuru hainbat proiektua garatzeko erabiltzen da. Eta hor zain jo daiteke kasuan eh nola sizien eh horretan e, parte hartzen. Eraldo Sauratikan bazenuko ez nolabaiteko horremana Saharrarekin edo bateko da, buruz ba zentzer, baina, bueno, kontua da. Ba, daiko kurioso hasi nik bai, bueno, guztiago ez dela, guzti asko Saharrari buruz ban egin za zer baina bueno, kontuada dira zerketatik ez litzera eta banat oier liketan banat oier bat e dala eta 2005-garren urteink urun e, irakurrinun argian e, Joseiri arte pikilan e, artikulo bat e, idratzizuna handikambea Zahara-Kaumae gatoitik bueltan e, izanazan bat martxu balde medola eta ba, boi, burungo ordenun kontu hoi eta hurrengo gabon inguru hortan edo ba, kaldetu nun bat Ba, jarbitzen ahalmanetan eh, Sahara erriakin elkartasuneko ba, taldekin eta beha ipatu nien gustatuko ba, nitzea edatela ba, Saharako maratoien parte hartzera eta arezkeo ba, bidaia lengo bidaia arezkeo asinitzen ba, ba, beha arduratzen beha hienegoerangateik eta ba, baita geban militatzen ba, er, elkartasun taldekin ere bai Hmm. eta baina sortu denagutxinaka Euskal Herrian balazterketa oriantoratzeko batzorde bat esaten genuen orkestu, orkestu zaitugu batzorde horretako kire bezala ze zenolako lanagurutzen duzute eta bueno, ze zenolako ibilbidea izan du ere bai batzorde honek bau, bu, e, gu, bueno batzorde bezala sortu guen horrein dela bi, bi urte, ninen egin unberen gobi daian, li honitzen nire eta ormeizteiko beste mutil bat honginen eusko lerritik, eta horun behar bendik uzan maratoian bilarrenak, eta gero bestean bat urtetan mahunetzen besteriage. Baina, bi urteko iartunaldiak ikitaldiako, ba, juntatu ginen, ba, jende, jende bat, e, tan, e, beste aurrak urte batzuten zuten nahi, bilitako, eta horreak eta nahi izan dinen ba, zer zer potentagoain ez da, eta bon, hori nahi bideun nahiko kampaina handia Euskal Herrimailan zailatu ginen alik eta komunikabe bide ginen eta iristen, eta euk gendunanako elburu el handio ez dira ba eun Euskalduan da ba, ualako ba urte hartan ba inguratu ari nila eta neko gertu hibirik ginez ginen egun e, e, e, izate iritsi baino larroita borzlarroita zortzila jumbinen euskal herretik dela bi urte eta sahara maratu eko euskal batzorra urtengo ba, gau izango guretzako antolatzale edo oi, euskal herretiko jendea pideratzen nahi ontan bagure ilugarren urtean mm -hmm. eta zenolako ze eluruak zenolako expectatiba egituzute gorten ba bueno e, Uera, guen dara bi urteko kopuru goen eko urruti elitzez, gaizei guen ditzen ez, ia ze guen dara bi urte baino desente gutxi gohuntzan, baina berroi da samarra da bezala horre gutxi. Mm, kopuru mailean izan logera, ba, kontuantartu bat da, ba, mundu mailako ekitali bat, eta urte, urte, ba, ogei, oita, bi, oita lau herriade juten dara eta gu ea urte zan, izan, garrita er, zortzea izan ginen hortan bintzatza lan, zekizizan izan, izan, izan ginen ajede e, taldek e, Eta Euskal Herri Giobezelako herriagela baten zadoan, diusen daiko pozikeoteko populuzan buratxoa eta, da. Horrik alari asko, ditugu goberaz, goberaz, goberaz artean. Hori da, hori da. Eta, gero bai, e, zenolako elburu azkenean, e, pentsatzen dute, ez da kitze puntuna nire, e? Mediatiko kio jertzuna izaten duen e, e, Saharako maratoionek balio du e, benetan e, biskateik ustarazteko bai parte hartzaiei eta bai e, munduan e, dozin biztan leri e, ariazteko biskatzer e, nolako egoera bizitzera e, realde ontaen erri honek asken finean Ba, e, Sahara maratoio esan deitxeka dauzkela bi horpegi bezala ez bate nazioarteari edo mundu mailari begira Zabantzaik ez dagoare juten dan herrialde bako ba norbanakoa, ba angoerria, ez lehenengo eskuti ba ez aukera aukela, eta geroi ba gero norberan eskogelditzea goi, gero norba zabaltzen duen ba bere herrialdean edo bere inguruan ez gu, beti bas handikan jumainoren eta bi junda gero ba beti basa jatu ba pizkat bizi gorria bide gordiñoia aldean ondoren egitaratzen baino baita belbeste orpegia e, hau eh anen perfuxatu e, eta eta eh ango e, agentziak da horra kirola ke berrientzako e, eta garantzia, eta bat ipadu albako refuxatu kanpamantu baten balako kirola ikitalion di bateik eta behien parte behien partu hartu alizateare behien behi zako hori oso garantzitsua da ikuside urte zurte zahararen e, e, e, korekabiliko porua dituz joandala eta behien zako hori urte zurte gerotea harretatagarrantzioare gehiago maten ditela nazio arteari behira ikia zain bat behaiei behien gente bentzako da dosta ba, da ba, rapantzio eta positiboa bezala abertuaz ez. Mm. E, beraz ez ademazenure eh polite nere saiatzen zaletela esperientzia hori kontatzen ordoan e, Ba, kaso martxo aldean edo izan dugu kera berriz ere zurekin edo besteren batekin hitz egiteko esperintzia honetaza ez? Bai, ez, hauen zekiz izan hortan. Eta dugu zu amaitzen juteko ba, berrizea ipatuko dugu e, ba, nola e, apuntatugu erazterketa honetara ba, nola zurekin harremanetan jarri esen finean. Gurekin harremotan jarri bide desperdinen bitartez jarri itxake, ime gez, gure elbidea da euskal sajara toia eta toia arten biatxearen, Zajara eta toia atxekin bai. Edo telefona bidez ere bai, seibos lau 0 eta ezakitzarrega jago getu nahi duzuna, maitzikoa. Ba, jendea, agian aurten, jendea igual arrapatuko zion, e, igual, e, ba, lastarketatea gratu xamar, eta igual antolatzeko garazokin ez da, baino, boi, ba, nik egin unbezera bera garaien, ba, gorko buruan, eta agian, ba, datorren urterako animatu ez, gian dana da, e, aurtengoa ekitaldia, beti behiz zaten dugu ez oso garantzitsua da parte hartzea eta joatea ez dutzea, baina e, zugu azudea ruendala iluia bete eskazan e, errezusetukan pandentutan e, iruko operatzailea behik usituzela eta zaharara intari entzeko korpeneko horra izan zen e, behaien e, agendupeko ere muan baulako hau osa zabalgatatzia osar duratuta daude horretin. Baina ez doizan garaitzakia ba, jendea esan imantzeko eta horreatik e, gertatu da langatikoan guain ba, e, segurtasun neurriak e, arahautu inditu zen oski eta e, momentu enten ba, jendea garrantzitsua ba, e, da jarraitzea behi alkartasuna eta gure laguntasuna eakutsi eta gure laguntasuna eakutsi bat e, zorri baizoko berdara guen atik ez. Hmm. Eta ea laiztrek Zajara moratoria Zajara aski baten ospatu daiteken, ez? Hori gure ilusio eta bezitik amelien gama oizira, ez? Oiz ondo, Zajarako donioekin da gurtuko zaitu guion, Mariem Hassan kantari Zajarago abesti batekin, min euskar gurean honitzen abati, maz. Zuri Zan, entzunen ari zarete beraz mundu hotxak saioan atxetan txapata zintzirik egakietan Zazazazarako marazuea lageroen izpideazke e, mirudetan, maurrengoetan e, askapenaren prigade miruduan arituko gara e, horbertan askapenak e, brentxaurrekoa eskein idu, altenku prigada oieka orkestel, gainela horita goskurtu emetetzen ditu askapenak eta beraz, e, Pero aquí se empieza a leer en bilentokoago astepenako okia arratsalde hor duen. Baixo hasen du gaurkoan gurekin zaitu guz, zeren gaur bertan e, prentxaurreko bat eskin dut zute irumean, brigadak ortengo eta gainera orrentxartan esaten zenean egan ba brigadak bereziak e, izan daitezkela prentxaurreko berezi endut zuten ere bai, zeren azkabenako oitagoa ozturte egiten ditu eta brigadakoek ere bai oitagoa ozturte gala izan da prentxaurreko hau da, bai, kusen dut zera bauzko oitagoa ozturte egiten ditu gunez ba, zertu gara, hi orretan para poder recordar corta la erudición era 85 cuenta no han no, apartado de la señoría egonceli en alrededor ba, bueno eh asto pero en dira eta ikuskat eh en dugu un capacitiva con la si eta eta por e, segundo Eh, bueno, luego era el carrito algo Eta seguras que urre Xuliasko que ez autoko dituztela. Basquepedan planta zen ditu gaine brigada beste batzuk ez, Eta ez da oso beran asaltzarena pizpa bat. Eh, zerbiten brigadauak eta mere oso dugu ere bai, ba, jauru izan induzuten ibilbide hori repatsatzeko pizpa genetilan. Ba, ba, ostia semanaia eta bueno, eh, aipatzen bazenean modulo eta askotan ere sorrera eh, bauno e, ba, ortoko motiguo ha zuzentela beste beze, bauno mikarauan azan bilingualo bertako joerza nagusiagoen editzen einean Euskaldaritza elkartasuna bildatzen a zuten eh horren horren materaren kontra eta prebatu zuten horuan e, Baina bueno, e, ba, ezberdin antalatu ziten, eta azkapena bere ere onkizpo otorzutu da. Eta hortik, baina ez dute pasa dira, eta ba, aztean miliaka pertsona dira, milaka lagun izan dira euskal herritik, ba, bueno, munduko egin bat txokotera aktu handirenak, e, bertako espirintzia jaso, e, herri horiei babesan izkeni, eta bertako direkazpenak ikartzeko euskal herri bat egotak. E, eta, bueno, ireko eta labur hori egin dugu, ba, biskate kontudan hartuz, lorregun egiten duguna, duela oita ozturte egiten denagaren oso antikoa dena. Zambamian, azkin maten, ba, erri zabaldu, elkarrik azteko eta elkarri lagunteko asko daukadu neien, ba, horrein digere asko daukadu lako egiteko, eta zari bat eta margatzen du haupten goberiak ere. Eta, hoxe, hoxe da baberiga dauen, e, ezagarrin nagusi eta kobartel saskinean, junetorria emendika E, irakazpen batzuk eraman, eta batez ere, baxitazen bide, merri alde, eta mugimendu sozial horietatik e, gauzak irakaztea, eta, eta meloskal harri nekartzea ez. Hori yeah. e, bai, da, hori da, aptu asko dugu itazteko, hartu maten, etxai, bai, uratzen dugu, etxai berdina okagula beno, bai, kariparismo, imperialismo eta netekena, bai, bu, uzakera, e, nina, bai, eusar herria zaholte gaituztena, irako herriak ere, bai, zapau duak, direlako orduan, Ortatik, ez, ta, ez, ego edam erdien nortatik, ez, akuntur, edo ezkenako, daun egitzi dut ez daudin egiten zen, eta niztaztun ez daudin egiten zen, batzun da ikuena, horretan, ta, un, aurre nola egiteko, e, nortzun mekanismo, e, erdierakile, ez du matela, daudin pikaputua, nola egiten perlan, e, ze kontra esan dituzten, kontra eta denako, eta, eta buskatu dira, hori daltan da, eta nortzun e, dira. Batze gaitu hori dut egitu, eta zera ez karrege itxari ikasteko dut dagun bauno e, bueno, eh astertzera eta eta biska sentratu sortengo orria horietan, e, zein errialetar joan go dira kortego biralistabilik ni doban etiene rua nova una parece una la ba, eta muy bien para ba, decir bueno hoy dice alguna cosa la palestina ja, de baruna eta preestimara sakotaren menione eh, baino gorriok ere gorri batean askatzen ari dira bakoitza horrek eh e, bertan boto oso handiz koeritu zuten horusteke denbora harrigarren da potente eh, ono ez da kono norraren okupaziotan ere izango ara eh normalan espanya nesakaritza ingenioen baino askotan errikusotegoen eh, ez ite egiten da baina biziatu komunitar trazain edo kono guraldi okupazioetan bauno antolatuta gogorri dago gara gora gora borrota nahi E mira ta bostan inbifa machetuak dimantena fira eta hori jaitean amango guneak eta horko saborrak aurke du indusio hori ere, bueno, le recono que nesta tipo de salsa suelta necesitamos ir a drivida la platituduna que cuando en este enrepublicadas Latin Eta hor e, Argentina, Uruguay, e, Bolivia eta menxora de Bolivia ere Eta <risa> eta urte internetako bate interesatua gimaroa. Oietako parte izateko zernarako profesua edo zerrein zerre merduen hazen So, honi, jo, demasak izar baritre, falta segun komentatzeko. Zuri bai. eta bueno, e, izango zaitugu edo zaituzte guaskapenako kireak segure berriz ere saionetan, zirenoen lagazte batzuk, hau e, ba, eskunde horien horrean idutzen, on, horrean ondutzen esan zuen oposizioak eta horrek iztioak eralintzituen e, kongon baita produziolan ere, ziren bertan, ba, kongo hartzatorriko, hainbat e, biztarde bizin lagusti horren ningunuan eitziar abituko zaigu ba, abesti onen ostriak. Okay. horren gabizikko, maingotugula errepaso bat azken amarkaetan konboko politikaz eta zer ingertatzen den askotan da ba, Afrikako herri alde hauek ez ditugula ezagutzen, ma hortikan nola bai, baina zer ingertatzen den bertan, ma ba, oso agutsi ezan. Ma, ma erratzen <zulatik> askara, askara bat ingotugu, maina bai kokatzea Berro, nire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 bai, iken gertzeko beste bat ez dago, eta hori da. eta hori barkeak, edo bai, ez dai, kanpari eta bidartea, bidarago, hori da konozen, hori da guztia. eta hori da konozen. eta hori da. eta ez dai, kanpari, direko pesko eta bidea tama eztabatean, eta hori da ez de la gente que está en presidente pero la de Castilla le me ha eh tiene otra petición y otra presente gente de Castilla eh yo no te escuche de cada cada no te escuche, o sea, que eta jandenne e dore nietetaetakoa zadoren horitas el cuore volaba con nacía como le va tendena esta tercera mujer no lo voy a que te traslada tú y egu ailei iritsi baunosena kogartakari gauek behintzate baustu gelendu ez ikaldina dela entzuten ari nahi zelo arrela kogartakariak ondilela on bronseran azken azteetan beraz de xente e, isiladazida daia ez rentxan eta bentsake berestak ikan de is going to be even me was lucky right from the middle of askotorak jakitea bat zer gertatzen adien e, Afrikako ariadetan Afrikako inbaktokietan horbintzatorako ba, pitzela batzuk edo eman ditugu eta kaso e, beste batean ere bai jarraitzen adu, gaionekin edo Afrikan e, gertatzen edo beste batzuk kontatzen zenden ematen du gaiak e, ba, saio asko eta asko betetzeko ba, ez gai ez dakititzea zero asko dakitzen behar joan maitzeko esan duzun y te pongo. Y te armires, jef, de cada uno de los que es posible. Un gran volante. Anchetamedia.info Ancheta y Ratia Melana y Comunica forse il saluto e la sinzia la prossima la tic and see Su ditan dien rau dek apasun eta su eri bambi esker urikin egon izan eratik eta urreborak egon izan